Bueno, pois, xa estamos aquí de volta outra vez Sí E eh, vou a repetir que estamos na FM No 89.4 da FM E vou a repetir ese Correo Correo que é o yo ga blog Galegosnovais no Gmail.com oh, eh, eh, eh, Galegosnovais Arroba Gmail.com Es, no, ese é o correo e outro é o, blog o blog. blogspot.com Escoito unha cousa Agora eu queria Esos outros días estuvimos a falar mm -hmm. eh, Seguro que ti lembraste Estuvimos a falar un bocadinho da, Do grande festival Do dazasete festival de cine internacional eh, sí, sí. Eh, Intentamos conectar ali Con algunha persoa determinada ¿no? mm -hmm. Ti me parece que tiñas pensado Falar con Si, sí, con Diego González López Que é un dos responsables É un... un dos responsables, o voceiro Sí, desta de, de entidade, non? Exactamente E dazasete anos seguidos xa levan esta xente sí. eh, Hai unha cousa especial, interesantísima Que eu vina ese outro día Cando estábamos en, en Radio Cornella lémbrome le, que estivemos a mirar Un detalle extraordinario Que sí. un, o festival Pois pues, vais abrindo a outras a o, Actividades sí, o, interesantísimas Como por exemplo a, a, ejemplo, a gastronomía, vida. non? Me sí. parece que xa temos outro lado sí. Bom, Bueno, pois vamos dar A benvita ao noso convidado Como é Diego González López. Boas tardes. Hola, buenas tarde. Bo... ¿Cómo estamos aí por Ourense entre cine e tapas? Pois pues vamos ben, é unha combinación moi xuserente. Ourense sabe a cine, non? Sí. Sí. A gozar de pratos dos mellores restaurantes e sí. millor... das mellores películas de sempre, non? Porque ademais con detalles extraordinarios en cada un Por certo, eso ademais de asistir ao o... Bueno, de poder ir a cualquier dos mellores restaurantes que hai que ofrecen precios especiais etapas especiais tamén se pode participar nunha nunha entrega de, de varios pases gañadores para as termas sí. de Utariz ¿no? eh, Pois pues, sí, no? que intentamos aquí pues, ligar eh, en varias cousas como é uh -huh. a gastronomía que temos en Ourense que é unha calidad excelente uh -huh. o cine que, que proxectamos a través do, do festival de cine que uh -huh. non vou apoñerlle é o e a outra parte pois é, son os espazos termais que temos na cidade, ¿no? que somos a capital termal e, e bueno, que en Europa, Salvador creo que uma cidade, pois non hai unha cidade como a nosa na calidade das augas uhum. e na abundancia das mesmas. Exactamente. Entonces, pois bueno, é unha combinación pois singular E que eu creo que, que está tendo unha boa acollida Pois tanto na, nos cidadanes Ourense Como na xente que nos visitan estes días uh -huh. Si, sí, ademais Este ano participan doce películas de, A nivel internacional, non? Eh, si, sí, a competición oficial de longa Está composta por doce por obras non Dos uh -huh. trabalhos Que, bueno, o comité de selección Lle costou bastante, pois, facer eh, esa peneira Dando a calidade de, de das obras presentadas este ano non. Uh -huh tivemos aí un, un mes simplemente de aperturado do prazo de inscripción e sí. era un mes moi complicado como era o mes de agosto e sí. vemos que por parte da de industria a nivel internacional pues, sendo un mes así complicado e simplemente con moi pouquiño tempo pois pues, observamos que, que bueno que o festival de cine eh, son afora das nosas fronteiras e que sí productores e distribuidores a nivel internacional teñen na súa senda este festival uh -huh. E ademais eh, hai que felicitarvos porque bueno, co, cos medios que este ano se, sí, se recortaron eh, eu creo coido que, que máis da conta non? Eh, pois tedes un xurado internacional do, do, do mellorciño non? Ángel Cruz, Dolores Benz Dominic Lix, Emiliano Otegi, Ana Díez, etcétera Bueno, la verdad es que un, un elenco extraordinario, ¿no? Exactamente, sí, un buen elenco. Hombre, intentamos, pues, bueno, dada a calidad das obras que, que estaban presentadas, ¿no? como comentei antes, pues, bueno, eh, lógicamente, un surado de un festival como a noso, ten que estar a altura. Uh -huh. y, y aí tamén temos que darlle, darlle as grazas as, as persoas, tanto a Emiliano Tegui, que ¿no? é unha persoa con, con seis gollas, uh -huh. eh, como a Ángel de la Cruz, ah, outra sí. persoa que, que, bueno, acaba de recibir unha serie de gollas e reconhecimentos internacionais pola adaptación do seu dión en arrugas ou den rugas, non? Mm, en rugas, si E sí, y, sí. Y, y bueno, eh, de dolores eh é unha fenómeno da producción sí. a nivel Eh, internacional e sobre todo pues, desenvolvendo o seu traballo dende aquí, dende Galiza pues, mm -hmm. para nos, eh, logo tamén Dominique nos as obras que, que ten a trayectoria que ten alrededor do mundo audiovisual e tamén a directora, a Nadir pois bueno, nos intentamos que, que como outras edicións xicamente, pois pues, o xurado xa un xurado o suficientemente competente recoñecido pola Eh, por la industria eh, para que, bueno, eh, o sea un fallo en ningún momento, pois, se ha questionado nin hase ningún tipo de problema eh, Por outra parte a, a, as cousas eh, a, a, a, ademais do que fai festival, como pois foi, por exemplo, aquelo do, do, do o cine de estrelas, de, de estrelas no, no, no verán e os encontros que facedes durante todo este tempo, hasta o día 11, pois, extraordinarios Nos tivemos a ocasión de falar nun, momenti, nun momento dado con Simón Saibene que é o director sí. de, das nove olas que percebe excesamente, mañán tendese aí un, un encontro con él, non? Pois sí, eh, con Simone pois, bueno, eh, está a realizar está a piques de rematar xa a súa obra, Nove Olas, e uh -huh. pois, pues, bueno, é eh, a súa primeira obra, o seu primeiro grande proxecto, e uh -huh. queríamos contar con él, non? Porque, bueno, eh, aquí tamén eh, as persoas que asisten a, a, a este tipo de encontros, pois, soen reclamar un pouquinho pois, pois eso, que, que a xente que está empezando tamén conte eh, como se buscan a vida realmente, para ter unha boa idea e levar esa idea pois eh, a bo por eh, lo tanto contamos con, con simone e Sivane con o seu proxecto de, bueno, súa obra Longa Metrase de Nove Olas e uh -huh. tamén contaremos con, con Aito Rey Aito, ¿no? sí, sí outra persoa que, que bueno, xa eh, bien conhecida no mundo audiovisual por diversos papéis en eh, diferentes series de televisión, creo uh -huh. que de esta vuelta se, se embarca en un nuevo proyecto, la última había sido haciador, que no que bueno, vayamos a hacer una realidad, uh -huh. un documental que en un femoito que acontecía aquí en Ourense, que como los haciadores eran eh, marchando, iban buscándose a viva hasta pues bueno, cruzar o Atlántico e chegar a Cuba, a Brasil. Entonces pues bueno, dende o festival sempre apostamos por eh por os novos valores, por as novas formas de creación e de desta volta non podía ser de outra forma, por iso considerábamos que este dos dous proxectos eh un unha serie de características que, que debíamos uh -huh. pois pues, facer o máximo posible en que en promocionados e daros a coñecer uh -huh. ya, ya O reto que, que vos proponete este ano é pues, eh, aumentar a cantidad de, de espectadores que, que van a pasado superou casi os, os 6.000 ou 5.000, non? No, o ano pasado chegamos a, a meter simplemente espectadores en sala, computados para, para o que son os datos da, do ICA, Na taquilla mm -hmm. Pois nos faltaron, se si non recordo mal 20 persoas para chegar aos 10.000 espectadores Na semana do festival ahí, ¿no? ahí, eh, Bueno, nos eh, sabemos tamén que o ano bueno, pasado Medramos un dazo a 6% mm -hmm. eh, Este ano mm, e Tal como foron as cousas Nos conformamos Con, con igualar, se si é posible ah, consideramos sí. que, que esa é unha boa cifra logo, pois, pues, bueno, eh, alrededor do festival acontecen outro tipo de cousas, como que acabamos de falar dos encontros este ano, pois, pues, a maiores tamén incluimos dentro da nosa programación como actividades paralelas pois a realización de concertos e dar crear un espazo uh -huh. para que as bandas locais tamén pois, podan Se eh amosar a súa arte, non? Uh -huh. e, e bueno, este tipo de actividades que non as computamos lógicamente uh -huh. de, de entrada en taquilla porque non hai unha visión, non un visionado dun, uh -huh. dunha obra, non? Pero si sí son actividades que complementan di que chegamos tamén a outro tipo de público, outros perfiles e sí, bueno, eh, ao final o que se intenta é un festival, unha festa, uh -huh. a festa do cine e a festa do cine como arte ten que estar vinculada a outro tipo de artes. Uh -huh. Entonces, bueno, na medida das posibilidades, eh, este ano foi foi un ano do, un ano duro e uh -huh. tendo en conta que, por exemplo, nos programamos de xaneiro ata o mes de agosto, programamos todas as semanas, uh -huh. Pues bueno, eh, para nós hai sei bastante poder seguirs realizando actividades que a xente participe das nosas actividades e este ano, o sea, vamos a ser pues bueno, un poquiño humildes e nos conformamos co que co que fixemos o ano pasado. Uh -huh. Si acabamos que aumentar Eh, o, o público que acude a salas, lógicamente o equipo deste de festival estará encantado, ¿no? porque tamén uh -huh. é un respaldo a, ao traballo que estamos a realizar. Pero de momento vamos a ser un pouquinho cautos e esperar repetir as notas as cifras do ano pasado. Uh -huh, sí, e vale. momento, por lo momento vamos novo camiño, vamos uh -huh. novo camiño. A os ratos que temos a destes días que van pasando, pois eh, estamos nas mesmas cifras, entonces uh -huh. pues bueno, de momento contentos. E hai que felicitar vos por por traballo que fixestes, por exemplo, no Verán, porque tamén está incluído no, no, ah, no sí, aquel de baixo as estrelas, non? Sí, claro. Aquel traballo é, que amáis é, é completamente gratuito, que se fai ali na na Praza San Martín. Martiño. Uma uh -huh. cousa que extraordinaria máis con moitísimo público este ano, segón teño entendido. Sí, é certo é, non porque, como comentaba, temos, aparte da realización propia do evento, do festival, uh -huh. eh, temos outras dúas actividades. non Unha, pois, eh, chamamos Mais Cine, que se desenvolve dende den de xaneiro ata o mes de xuño, sí, sí. e eh, todos os mércoles, en tres sesións, eh, proxectamos unha película que eh, de actualidade e, bueno, que se non fora por nos eh, non chegaría a poder verse en Ourense. Uh -huh. Por lo tanto, aí facemos unha aposta e esa aposta é moi respaldada por parte do público. Por iso nos permite eh, mantela. E a súa vez, a partir do do mes de do mes de xullo, xullo e agosto realizamos os vendres na Praza do San Martiño, pois eso, eh unha proxección este ano va, eh, íntegramente as curtametraxes e uh -huh. que observamos que a xente pois eh, o como o tempo tamén nos vai acompañando nestas 4 edicións que celebra ce, celebranto pois esta programación, a xente acude, nos acompaña e si, sí, eh, estamos falando de que arredor dunhas 10.000 persoas mm. acuden a estas actividades que programamos fora do festival, mm, non? Claro, Por lo menos, eh, para nos, eh, é tamén gratificante saber que, que estás traballando e que eh, estás facendo unha selección de obras que a xente gusta e que vai a velas, non? Eso é o, o maior premio que temos os, os que traballamos eh, en eventos deste estilo. Mm -hmm. Coñecer e saber que a xente, pois, eh, gusta o que lle fas e que demanda o que estás a realizar, non? E uh -huh. sí, sí, sí. a parte de eso que iso é que anima, cando ves que a xente iso, como acaba de dicir, iso é un premio. No me, un eh. premio para eles, sí, para eles mesmos. Sí. E isto, tendo en conta as moitísimas dificultades que este ano tiveste desposto de, de parte da Diputación enviaronse mensaxes un pouco sí. regulares, sí. e da sí. outra parte, pois, casi non, non, non, non había orzamentos para poder llevar adiante tanto trabajo como estaba desfaciendo, ¿no? Hombre, hay que tener en cuenta que no es toda esta programación que estamos a realizar, estamos a realizar con 300.000 euros anuales. Mm. Eh, está claro que, que esta ano foi un ano duro e mm -hmm. tamén hai que recoñecer pues, a aposta por parte do Concello de Ourense Ahí. cara a mm -hmm. este festival ¿no? mm -hmm. eh, a día de hoxe hai dous pilares que sustentan este festival mm -hmm. o Concello de, Oure de Ourense e o público sobre mm -hmm. todo público porque se si non tivéramos público se si a xente non nos respaldara acudindo a salas ou as actividades que programamos mm -hmm. seguramente o Concello de Ourense non nos seguiría apoyando ¿no? porque mm -hmm. bueno Eh, coa realidades que se vive eh, sería normal pero bueno eh, o concello aposta polo festival o público aposta polo festival e uh -huh. podemos ver non que co pouco orzamento que temos e si o comparamos con outras historias que, que se nadan a realizar polo polo mundo adiante poi uh -huh. pues, bueno uh -huh. a ver está mal que diga eu pero uh -huh. <ríe> no no podes dicilo tranquilamente porque sabemos de moitísimas <ríe> Exactamente. Uh, dificultades que te veste ¿no? sí, A ver, ver quen fai cousas con, con 300.000 euros sí, sí. Que... De todas bueno. estas, ademais todas... O, bueno, o, va, Vamos ahora ás cousas máis bonitas e interesantísimas Eu tive a sorte de estar na ponte de, na, na ponte, ponte de, do Pilar, de Pilar por aí, por obronse con meu irmán pero non puiden a, a chegarme a ningún dos restaurantes eses es que, que n que, que ofrecen menús de película non como, como por exemplo, el rei pescador que utilizaba unha tapa, a tapería de um, mateo me parece que era ou ou cualquier outro, non sei, mar adentro do restaurante Mariscal. Claro, cal, cal nos recomendarías ti para unha fin de semana que chegaremos aí? É, é esta última, non? O día 11, de remata, non? Si, sí, pero, mira, facer publicidade <risas> aún, pues, bueno, no, no, non é, no. é moi... Muy... Eh, eu vos podo decir que acabo de chegar De sí. disfrutar dun destes menús E que a un prezo moi razonable sí, sí. E unha comida exquisita como non podía ser de outra forma mm. Eu creo que calquera deles Calquera das ofertas que Das 36 ofertas que hai eh, dentro desta actividade mm. eh, Calquera deles, os restauradores Pois son unos tremendos profesionais mm. E en calquera deles podemos disfrutar Dunha comida excepcional, non? Mm. A parte, pois, bueno, con os produtos de tempada que temos, que temos aquí non podía ser tan de, de outra forma, non? Sí, sí, sí. No, eu mencionei o da taparía Mateo porque é un dos precios además casi tirados, non? 9 €, un, un 9 euros? O preço do menú pescador, vale o preço do menú. Sí, sí, sí, menú. Sí, tenemos, la... pues bueno, hay una variedad de, también de platos y, y de tapas En tapas ¿no? de tres euros, de un euro y medio o algo así, sí, sí, sí. Y, de que... y bueno, que se intenta también pues eh, tanto una variedad de, de estilos eh, como una variedad de, económica no pues, eh, Que sea una, una cuestión eh, abierta a todo el mundo y que, pues bueno con todos os meus respetos tamén que non se xa unha cuestión elitista, non? Que non xa unha cuestión de, de que só os que a día de hoxe pois teñen perras pois poden disfrutar deste de tipo de, de actividades por eso, pois, pues, aí tamén, pois, pues, eso unha variedade, tanto de prezos como de sabores, como de menús eh, tremendos dentro destas de, de 36 um, restaurantes que, que participan nesta actividade mm, vale. Que ao mínimo tempo de que se degusta o menú ou a tapa, pois, podes xe fazer unha foto e eh, colgala en Ourense Sabe da Cine ou en facebook.com Ourense eh, OV, non? non? Si, sí, a actividade, pois, pues, bueno, tenga esa segunda parte, non? Que a todas aquelas personas Que, que teñen a ben pois ensinarnos os demais o que, o que están degustando uh -huh. eh, pois, e saquen unha foto a podan subir o Twitter co hashtag ou o chigo O berenxe xabe a sabe, sabe cine uh -huh. E a partir dai Pois eh, poden gañar 30 pases dobres para, para Estar máis de, de utariz Por eso era o que comentábamos ao principio De que ligar que ao cine Coa gastronomía Coa co espazos termais da cidade uh -huh. O que intentamos tamén Pois bueno Eh, en dar unha oferta turística á cidade a, a sí, coñecer as riquezas que temos e uh -huh. por sorte en Ourense temos moitas riquezas e aí pues, tamén nos atopamos co, co Concello de Ourense con a Feiras Abril e con Ourentur que nos facilitan eh, esta campaña, nos uh -huh. facilitan poder levar adiante, e, lóxicamente, tamén co restauradores e uh -huh. co, coa xente que, que xestiona eh, os espazos termais, ¿no? sí. que sin, sin que cada un deles puxera o seguro a niño de área, por moito que non os quixéramos levar unha actividade como esta adiante, seria imposible, sin co restauradores, Pois, aí un pois en diante hai un poquiños miolos e e lle poñan pois todo un menú ligado, sí, eh, a, un, sí. a un título de título dunha película pois, pues, nos por ter a idea non seríamos nada, se quedaría esa idea, pois, pues, aí, no caixón sí, sí, sí. por lo tanto, aí temos que dar as grazas sobre todo os restauradores, aparte dos colaboradores que acabo de mencionar antes para poder el, executar esta actividade. Pois, pues agradecemos moitísimo, e, eh, primeiro, de nada antes de rematar, felicitarte por o trabalho por, por este saliente. gran trabalho eh, agradecerche moitísimo que estiveras aquí candéndonos, eh, dándole a conhecer a nosa xa xa xa xa ese gran trabajo que está elevando a cabo. Pues muchas gracias a vos por por darnos la eh, oportunidad de dar a conocer estas actividades que estamos a realizar y esto a vosos dispor para cuando que, que irá de eso. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a vos, hasta luego. Hasta Una luego. aperta. Bueno, Xulio, ¿qué te parece? U? De maravilla. ¿Verdad? vimos bim, cini e comemos tapas. E ademais podemos ver Ourense un bocadiño, eh, exactamente. E ese si pode ser o mellor hasta gañar 30 pases de eh, dobres para as termas de Outariz. Exactamente. Bueno, bueno pois ah, amigas e amigos, vamos a despedirnos por hoxe. Claro que si. Sí. Que, que sempre Galegos no Baixo que sempre atopades algo interesante dentro do programa. Así que amigas e amigos, que a fogueira do espírito Non deixe de cantar as vosas vidas e que a fogueira eu durme, non deixe de cantar os vosos fogares. Unha aperta moi forte e dei com artes que ven!